الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وتقرير الثاني أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله ربي أرني أنزر إليك فلو لم تكن ممكنة لك أن جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز او صفه نوع وطلباً و طلبن للمحال والانبياء منزهون عن ذلك وان الله تعالى قد علق غرض دي شارح رحمت الله ليله تعليق دي, دي شرحنا ناتر اخر دي درسه فوري مختصر دو خبري دي اول ذکر کوي دو نقل دي دلائل پمدا مذکوره بندي دو يم اشکالات د خصم نقل کوي لې غینه جواب کوي رد کوي په اشکالاتو د خصم او د مې مقابله په نقلې د لایلو کې اول دلیل دا ذکر کړي سموس علی سلام الله تعالی ته ویل او ربي اريني ربي اريني لیک الیک پروردگار ما ته ځان وخیڅ زو تاسو ته نظر وکما د دینم ثابت دا دا چې رویت دی باندې ممکن ده د دغه نقل د موسی علی سلام او دغه دغ آیت مبارک نم ثابت ده چې رویت دی باندې تعالی ممکن ده ولیکرویت دی باندې تعالی ممکن نه وي ممتنع وي نوبیا په دغه ممتنع باندې د موسی علی سلام یا علم یا بنو کته یے چې د موسی علی سلام په دې باندې علم نو خدای خو لا ضرورتو د دین نه دا یو دیني مسله ده بیا خو لازم څه جهل د پیغمبر په ضرورتو دی دین جهل د پیغمبر په ضرورتو د دین باندې محال ده او که موسی علی سلام ته دا معلومه وای چې رویت دی بار تعالی ممتنیا او محال ده کېدای نسی دغه باوجودم د الله نه سوال کولای چې ربي اريني دا خو بیا د سوال او طلب دی یو امر محاله کړیو طلب او سوال د امر محاله د هم محاله نو کلاصه موسی علی سلام سوال کړي دا نو دا دلیل د خبره د چرویت د باري تعالی ممکن ده درس دی یوې تازه انوخې مګه یا یو چې د دې آیت مبارکنا ثابت تد څروید د بار ته لا ممکن ده ولی وی دی و جنا موسی علی سلام د الله تعالی سوال دا ربي اريني پروردگار ما ته ذات وکه ځان خی... وکه خی... انظر الیک زاته وګورم که روید الله تعالی ممتنع وای نو اوس دغه مساله د رویت د لزوریاتو دی دی د دین نه دایو ديني مساله ده نووس دغه يم ته نا به يا موسى عليه السلام ته معلوم يانه کته چې موسى عليه السلام ته نه د معلومه نو بیا خو جهل دی پیغمبر راغې په ضرورتو د دی دین او پیغمبر اغا په ضرورتو ددن دی دین باندې خبر وي جهل دی پیغمبر محال ده او کته يا چې دا موسى عليه السلام ته معلومه وا چې دا د ممتاز نیو نو چې ورې د ته معلومم د يم ته نه دی رویت دیغه باوجود بیا د دې سوال کې نو دا خوش سوال دی او امر ممتنعه او طلب د محال راغی طلب د محاله دا به فایدی وی طلب د محاله اغا عبس طلب د محاله اغا محال وی نو د دی دې وجنا تعداد واړه خبره اغا محال وی په صورت د امتناع باندې نو معلومه سوالات څوید به اړتاله دا ممکن ده او دو د ویمه داتا څوید به اړتاله ممکن ده دی وجنا تالله رب العزة ورتو وليته ولكن انظري الى الجبل فاين استقر مكانه فسوف تراني تغرت وغراك غضاي ثابت فاتسنو قريب ذات بياتما وينه نووس الله تعالى دغخل ريت متعلق اغاله استقرار الجبل سرا نو قراره اوس ثابت دل دغره ده امر ممكن هذا وليه ما لا يلزم من فرض وقوعه محالنا تله فرض دی وقونه هیڅ محالمن لازميږي کدا غره په ځای باندې ثابت پاتې سينو په دې سره به دنیا ډنګسي زمحال تر لازميږي صاحبانو استقرار دی جبل دا ممکن که محال یي و ټول غرونه مستقر دي فلسفي یي یمنځ کې اسمانونو د تاوی کې حرکت کوي خو لیکن غرونه هغه پدی کې ثابت دی هغه په خپل ځای باندې محکم ولایږي نو اوس استقرار دی جبل اوس موجود د س دنيا لنګسې ده سمحال سا لازم سوی نو لند دادہ چریت باري تعالی هغه په خپل متعلق کله چا سره یي له استقرار الجبل سره او استقرار دي جبل دي امر امر دی جبل دغره قرارای د امر ممکنه ده که امر محاله امر ممکنه ده ولی ممکن ده به ځکه ممکن یي دلره ما لا يلزم من فرض وقوعه محالنا چې له فرض محال نه لازم ییږي او د استقرار الجبل چې موږه فرکوله دی نه همه حالم نه نو چ کله دا ممکن و ګرې تعلق دی یو شيله مرري ممکنه سره دا فاده د امکان د ظالکه شیک تعلق دی یو شيءله مرې ممکنه سره دا ده د امکان د ظالکه شیک نو چې رویت باری تعالدي دي ممکن سره متعلکه معلومهه چې رویت د باری تعال ده هم ممکن دا معتز لاله دلیل دی په دی دواله د لایلو بندي اعتراض کړی دا په اول دلیل بندي اعتراض دا کړی دا چې اصل خبره د آدامه صالح سلام ته دا, دا معلومه و چې دغه رویت باری بار تعالی ممتنیا ده خو لیکن موسی عليه السلام ته قوم یو خبره کړی و چې لنؤمن لک حتا نر الله جهرتنا لاغه وخت پوره مګا د ته تصدیق نکو فتا امام نه راوړو چې الله ربو العزت دی ایا نه ورو برورو ته خوده لې نو موسی علی سلام ته امتنان دی باری معلومه وا خو دې دوی د قناعت د پاره چې دوی, دوی, دوی ته په دی قناعت ورکی چې روید دی, دی باري تعالی ممتنی اده د قوم د پاره موسی علی سلام دا سوالو کې چې رب ارینی انظر الیک نو پروردګار ما ته ځان وخه نو دوی په دی روایت باندې فوي سي د په امتنعه باندې فوي سي دوی ته د خلنات ور کول د پاره موسی عليه السلام دغه سوال کړیو کنا موسی عليه السلام ته دا معلومه وا خو دغه سوال چې کړیو اغه لغرضین کړیو اغه لفایده تن کړیو چې هغه کنا کولو خپل قوم ته په امتنعه د روي د باری تعالی نو دغه آیه مبارکنه امکان د د باري نه ثابتېږي دا یو معتز... دا یو اشکال معتزیله وکړه دویم اشکال معتزیله او دا کارلا ده دویم یم اشکال معتزیله دا کار ده چې الله تعالی ده ولی چېفه استقرره مکانه هو نو الله تعالی خپل رویت متعلهله استقرار ان جبل سره قومت مطلك استقرار نه ده بلکې استقرار حاله ته حرک مراده او استقرار په حال د تحرک ممکن نه ده نو الله تعالی تعلق د دی رؤيته اغه د امر ممتنع عشر اور کډایره او تعلق د یو شی له امر ممتنع عشر افادات امتناع ذلک شی کی لدین معلومه شولہ چې رؤیت د بار تعالی د محال او ممتنع ده اغه لسره ممکن ده نه کما قال به اهل سنہ والجماعه د چا ویل تاسو په سوالو پويسئ نو د اول سوال رب د لپاره به تاسو وایئ چې دا اول سوال اول سوال چې موسی علی سلام نه اول اشكال چې دوی په هغه قول د موسی علی سلام باندې کړایره مګایو چې دا باطل قول ده دا اشكالي به زه اشكال, اشكال ده ولی ویده وجنا ته مومنه اغه سوال چې سړی کوي اغه کوي لپاره د طلبه او لپاره د حصول د مسؤوله چې کوم شي سوال کله سوالوي دیغه حاصل اول هغه مطلب وی دا نه چې په دې سوال کې هغه فهم دی غیر وی سوال څه سره دی یو چانه کی نو اگر کوم شي سوال ته کی دیغه حاصل اول مطلب وی کنه نو سوال عموما راځي لپاره د تحصیل د مسؤوله لپاره د طلب د مسؤوله لا لفهم الغير هغه بل شریف وی کول د پاره نه دي دي دي او خدای نو دی دینم ثابته سره چې دی دوی دغه خدشا هغه به ځای خدشه دویم مدده چې کده سوال موسی علی سلام اغا کړی وای نو بیا د موسی علی سلام دی پاره د سپکارو چې ربي ارینی انظر الیک او کده سپکارو چې د دوی ورته لیوي چې ربي ارینی انهم ينظرون الیک رببی م ینه ژورونه ایعلیکه پر ورګاره دوی ته ځان وخه ما ته خو معلوون د چې د تات مومونطیا ده خو دوی نهې د دوی د پااره ځانو وخه چې دوی تا ته نظر وکې نو د مشال اسلام د پاار جله څنګه په کاروه داسې په کاروتچ رینی او که دسې په کاروت م ی ژورونه ایعلیک پو پدا نو دیو وجهنا چې د رینیویللی ده معلومه دا د چې دا سوالی دی کوم دپارره نه دهلهولله دی نه دا د صاحبانو چېکه چېرته دا رویت دی ممتنی مطنیای نو دی یو محال شي سوال چې دوی کوی په کار دا او چې مثال سلامنااکي وای مثالی سلام دی خبرې ته نه وایي پرې کي و بل چېرته مثال ستا وولې نه مثال سلام سره يور بني اسرائیل روانو په یو قوم ته رېدل يغودي بوتانو عبادت کاو نو بني اسرائيل موسی عليه السلام ته یا يا موسی اجعل لنا الهه نو اجعل لنا الهه كما لهم اجعل لنا الهه دک څنګه رایا تا ربي اجعل د مغدې فارم د س یو معبود وګرځوا لکه دادی دوی چي دي مغدې زمر ډیرو عبادت دوی د زمر ډیرو عبادت کړي خو مګدم د ډیرو کو کنه دا سوال ناکار سوال وکنه مشالله اسلام سور ټوله انکم قومن تجهلون تاسو خو ډیر کوم کلو جاهل خلک دي دا مو سوال ده د ډیرو معبودانو عبادت وی وو نو چې یو ناکار سوال هغه د مشالله اسلام ندی التوکه نو سلام علیہ السلام مناجریو کړ نه. انکم قوم نتجهلون نو کداغه سوال اگر رویت دی باری تعالی ممتنیع وای بیا دغه ناکاره سوال قوم کړي وای بیا خو په کار داوته د مطالبه نه وای کړي بلکې دوی مناکړي وای او چې موسی علیہ السلام دوی مناانه را کړي معلومه ده دغه سوال ناکاره نه ده رویت دی باری تعالی ممتنیع نه ده رویت دی باری تعالی ممکن ده په خبره باندې پوهی شو على ولدی نو یو سلام وجدار صاحبانو خلنده خبر اداره کنا چې کده سوال دی قوم د پاره وای نو د دو په سوال کې څه ګټه نه و زکه قوم د به خالی نه یا به مؤمنان وي یا به کافرا که مؤمنان وي نو د خدای نه وی پښتنه کول خدای د خبر دی غوډه پاره کافي و مسلمان ته مؤمن ته چې پیغمبر خبرو کی بیا غچونو شراب کی پو که نه او که یو ورې کاافر وي نو کاافر خو لکه څنګه چې د خبره نه منله خبرهشي ب چې پایده سوهسې جواب وک که نه تا چې ف شو که نه ی ور دا په وقع چې متلو سوال چې را ځي لپاره دی طلب لپاره دی تحصیل دی مصول را ځي مخصود په سوال کولو سره پا هم دی بل چاانه وي پود او دوه مدار څه کدهغه سوال د د قوم لپاره وای نو بیا دا جمله اړینه په کار نه و بیا دا په کارو چې ویلې وای تر بیا ارهم وینځرونه او یی نظورونه الیک انظر الیکم نو پکار پهغه پیدلې او درېم اډا چې کدهغه سوال موسی علی سلام د قوم لپاره کولای نو دوی د یو ناکاره او ممتنیع شو سوال کړی وای بیا د موسی علی سلام د لپاره منو پکار وکنه لکه بز یکه منا کړې و ورته ویلی و انکم قوم تنتجهلون او په کده له او څلره مراره جو صاحب د کوم دپاره د سوال نه ده کړی ځکه کده قوم دپاره بیا په دې سوال کې هیڅ फायदा نهسته ولې نهسته ځکه کوم به خلينه یا به مؤمنانی ها یا به کافرانی کوم مؤمنوی نو د مؤمن دپاره د پیغمبر د خبرې نه بلې خبری بیا خو د پیغمبر خبره ورته کاپی و دی چې سوال ورته کړو دو بور وچ نه دا نه کېږي دا ده پو خو او که یو وې کاافران ووي نو یغو خو لکه څنګه چې د خبره نه الله خبره نه من ل که نه بیا په لکې پایده سر راله نوثابت تهسوه چې د معلو دا اشکال دا بای اشکال ده نوروید دی باری تاال دا, دا ممکن ده او که شکال دوي چې استقرار الجبل هغه حاله ته حرک ده نو مګیا یو چې قران کریم خو مطلق ذکر کړی دی د حاله تحرک په قران کې نسته کنه څه دا قیودات فوته د له حکیو سابېخي خطور سره تدې د له کومه نه راغله نو مطلق ذکر له ذکر سي يجري على اطلاقه هغه خالی عن القيودات وی نو دقیق خو نسته کې کبي اونم اومنه ما ير حاول انا وكم شورزه دغه قید مراد ده نو ولی استقرار حاله تحرکه دا حال ده نه دا ممکن ده استقرار حالت حرکت چې د حرکت په وخت کې استقرار راسي بي ان يقع بدله ال استقرار چې په زید حرکت باندې استقرار واقع شي په دې کې څه سهاله ده خو نه چې د استقرار په حالت کې تحرک راسي نو دا خوځو محل نه ده ممکن ده چې حرکت کې په یو وخت استقرار راسی په ست طریق سره بي ان بدله چې په زید هغه حرکت بند سكون واقع سي په دې کې څه استحاله ده دا, دا ممکن ده نو څه کله ممکن ده نو په هر تقدیر الله تعالی د رؤیت مو متعلقه له د امر ممکن سره او موږ تا ته چې قانون ویل چې تعلق دی یو شی له امر ممکنه سره اه ifade امکان ذالیک شی تعلق دی یو شی د یو امر ممکنه سره دا ifade ده امکان ذالیک شی کې نو رؤیت به تعالی ممکن ده نو امکان ثابت لحاظا قول دی اهل سنت والجماعت کسره هم اللہ دا قول راجحه او قول دی معتزلوه قول مرجوحه تاسی پوپویسوئی کبیرماته و تقریر الثانی بیان لپارد دلیل ثانی ادادا ان موسیٰ علیه السلام قرسه على الرویتا چه موسی علی السلام الله رب العزت سوال دی رؤیت کړی او په دې قول سره رب پروردگار رینه وخه مالر ذات انظر الیک از ذات تو ګورما فلو لم تكن ممكنتنا نو کشرته ممکن نه وی لکانه طلب هانو دی به طلب دی, دی رؤیت اغه جهلوی په اغه صبند چې اغه جایز یا ناجایز دی فزاد دی باری تعالی کې یا به صفه او به شو بے پایدی بو او طلب ولو پار دیو امر محالا والانبياء منزهون والتعليم بجميع الشقوق باطله منزهون عن ذلك سر بيت لان دالته اشاره وكله والانبياء منزهون عن ذلك انبياء عليه الصلام لدينا منزه دي الله تعالى ذو يم الله دغه رؤيت متعال لا استقرار الجبل سره او ده امر ممكن ده في اعتبار ذات سره ولي امر ممكن ده ناكته وجلك لده لانه لا يلزم منه ما لا يلزمو من فرض وقوعه محالنا او قانون دا د ذات تعلق دی او شی چراغ ل ممکن سره هغه به ممکن ویل ان معنا هه زکه معنا د تالیک هغه خبر وي په دی معلق بندي په وخت د ثبوت معلق به کی محال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنه محال په یو دغه تقدیرونو ممکنو بندن لازمي کی وخت اعتراض و وجوه نه وی اشكال کړی د معتزله په وجوهات سره قوی ترند دي د وجوهات اندازه چې سوال د مصالح سلامه داخل فرض خلقومه لَوْ تَبَوَّأَ قَبْلَ أَنْ نُؤْمِنَ لَكَ مَا غَرِقَ <تصفيق> سَالِرَ إِيمَانَ رَأَوْتَ تَرَدَّىتَ مَكْتَ الله تَعَالَى وَخَيَّ عَيَانَنَا فَسَأَلَ نَدْوَسَالُكَ لِيَعْلَمَ أَيُّ سِنَاعِهَا أَقُمْتَ مِنْ عَمَالِكَ مَا عَلِمَهُ هُوَ لَكَ دَتَ وبان لا نسلم دویم جواب دویم اشکاله دا کړي دا چې دانه منو چې معلق علیه ممکن دا بلکې هغه محال د زکه استقرار دی جبل حاله تحرک دا او هو محالنا او دا محال دا او اجيب له دې نه جواب کړي سویدا د اول توجینه درې وجدره دا هغه مګو ته چې خارجي ویله او سلره موجه فاضله شارح ذکر کړه خارجي وجو کوی سو کنه چې یو سوال لپاره دی تحصیل دی دي مسؤولي لا لفهم الغيب او دري مداده تبيا عبارت بسيپکارنو او دري مداده تبيا على موسى عليه السلام ده پار منع پکارو ها لکه په اغلب صورت کې او مداده ده انکه من زالکه خلاف ظاهر ته هر یو لدینا خلاف ظاهر دی ولا ضرورت ته په ارتکابه ضرورت په ارتکاب دی وجوهات او دشکالات کینه دراغله علی ان القومه علی ولدنا ذات صدق مومنان وینو بیا خو کافی دی دی په لغه ولد موسى عليه السلام ذکر پیغمبر خبر دی امتی دی په اړه نه او دویمه دادا شروعیت ممته نه دا او که کافرانو نه نو لم یصدقوه نو بیا خوه تصدیق نکاو دي د پیغمبر په حکم دي الله کې په امتناع سره و ام و ايما کانا چ کوم يوي نو سوال بي پاي دي دا والاستقرار حاله تحرك او استقرار حاله تحرك دا هم ممکن دا نو یو جمع ګو تاسو خارجي ويلا د دقیق خو فخران کې نه صدق تا ور سره ويلا که بیا هم نه چورځور سره ست نه چې ولیدا ممکن نه ده دا ممکن ده کنه محال چې دا هغه جمع د حرکت او د سکون محال ده استقرار او حرکت د دې جمع محال ده او استقرار حاله حرکت دنه محال ځکه په حال د تحرکی د استقرار راسی بي ان يق بدله چېګه دا واقع چې محال خو چې دا ده د دا یو ځای سره جمع کی او ديجان کول خو د سره د ده دا هم ممکن دا به ان يق سكون او تواقيس سكون بدل الحركه ته پزيد حرکت باندې و ان مل محال محال خر راغلي دا په ما بين دي حرکت او سكون کې او اغه نه ده لازمه به هر كيف تعلق له امر ممکن سره راغلي دا ifade د امکان د رويت باري علاقه نه دي امتن قول دي مرجوح او قول له اهل سنت <تصفيق> <تصفيق>